Negyedik fejezet Másnap mind a ketten nagyokat társítottunk. François egész nap azon mesterkedett, hogy elkapja a pillantásomat, de én kerültem a tekintetét. Találgasson csak Bátron, bánom is én. D'Alessandro doktor a szokásos tanítónén is jelmezébe bújt. Ez aztán nem árulkodik semmiről. Azt hiszem, Szilvia lopva felém küldött egy mosolyt, de lehet, hogy csak ábrándoztam. Már alig vártam, hogy beszélhessek vele. A tífuszról Jean-Michel Gottlieb, a híres La petrier kórház professzora tartott előadást. Kutató munkájában az olyan ősi betegségekre szakosodott, amelyek a legtöbb ember szerint már réges -rég eltűntek a föld színéről, mint a himlő vagy a pestis, vagy a lepra, amelytől Afrikában és Indiában mind a mai napig emberek milliói szenvednek. Gottlieb professzor finoman arra is figyelmeztetett bennünket, hogy amíg mi itt kellemesen tereferélünk Párizsban, addig a világon annyi tuberkulózisos beteg van, mint amennyi az emberiség történetében még soha. Ha valaha csak egy percre is megbántam volna, hogy csatlakoztam a Medicine International-hez, Gottlieb-tól most ékes szóló bátorítást és megerősítést kaptam. Igazi orvosnak éreztem magam. Annak ellenére, hogy még nem kezeltem egyetlen himlős beteget sem. Mert otthoni betegeim, még ha közülük sokan szegények, és elesettek voltak is, legalább be voltak oltva kivétel nélkül. És egy illegálisan bevándorolt guatemalai házaspár kislányán kívül még gyermekbénulásos beteget sem láttam. A függetlenségi nyilatkozat magától értetődőnek tartja, hogy minden ember egyenlőnek születik. Helyes és dicséretes, csak éppen kevés, mert ezek csak szavak. Az igazság ugyanis az, hogy az iparilag fejlett országok polgárait nem számítva, a világ általános helyzete egész egyszerűen tragikus. A szegény emberek megszámlálhatatlan sokasága nem rendelkezik alapvető egészségügyi jogokkal. És azt hiszem, ez az, amiért büszkeség töltött el a gondolatra, hogy ismereteimet a harmadik világban hasznosíthatom. Feladatunk nem pusztán az lesz, hogy segítsünk a megfelelő orvosi ellátás hiánya miatt szenvedő embereken, hanem az is, hogy oltások formájában a preventív megelőző orvoslás csodáit is elvigyük nekik, melyeket Jenner-től Salkig számtalan kiváló tudós egy olyan évszázadban fejlesztett ki, amely még nem ért el hozzájuk. A különlegesen rövid ebédszünet alatt Szilviával mi inkább egymás társaságát kerestük, és nem csatlakoztunk a buzgó mócsingokhoz, akik gottlíp körül nyüzsögtek, és az utolsó csepvérét is ki akarták szívni. – Tetszik az előadás? – kérdeztem. – Nagyon – felelte mosolyogva. Az estét szerencsére egy ifjú doktorral töltöttem, aki mindent tud a kapcsolatos legújabb tudományos eredményekről. Épp meg akartam kérdezni, mit csinál aznap este, mikor François nagyot csapott a földre a pálcájával, és szokásos úrimodorában arra utasított mindenkit, hogy folytassuk a munkát. Így aztán még mielőtt megtudhattam volna sorsomat, a teljes délutánt mindenféle egzotikus baktériumoknak kellett szentelnem. Gottlieb professzor hajszápontosan öt órakor berekeztette az előadását, s mindannyiunknak szerencsés utat kívánt. Miközben a nap folyamán lefirkantott jegyzeteim kaotikus halmazát rendezgettem, Szilvia odajött hozzám, és finoman megérintette a vállamat. Játszol nekem ma este? Utána tanulunk, megígérem. Egy feltétellel. Ha a kettő között, elvihetlek vacsorázni tárgyaltuk. Mikor találkozunk? Hétkor, lent a szálló előcsarnokában. Oké, mit vegyek föl? Csinos legyél. Elmenőben még intett egy csáót, aztán csodálóinak szokásos gyűrűjétől övezve hazaindult. Amikor aznap este megpillantottam, először nem tudtam, mi változott meg a ruháján. Aztán, ahogy jobban megnéztem, Észrevettem, hogy kék helyett most fekete farmert visel, a pólója pedig, amelyen ezúttal nem volt semmiféle vállalati embléma, mintha egy kicsit szűkebb lett volna. Ja, és tőle szokatlanul egy kis gyöncsor is függött a nyakában. Az én megjelenésem varázsát egy világos kék pulóver fokozta, amelyet aznap délután vettem a Lafayette áruházban. Miután mindkét oldalról arcon csókolt, azonnal megkérdezte, nem feledkeztem-e meg a leckénkről. A jókora utazótáskámra bögtem. Nem a heti szennye sem van benne. Ahogy az ajtó felé indultunk, tényszerűen közölte. Lefoglaltam a Hotel Lutetiat. Már megbocsás, dohogtam. De arról volt szó, hogy ezt én intézem. Foglaltam is egy asztalt a zincben. Nyugi, én a koncertedről beszélek. Hogy micsoda? A környék legelegásabb szállodájában? Hirtelenjében nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek. Aztán úgy döntöttem, nem húzom fel magam. Megfogtam a kezét, és elindultunk a bulvárra felé. De azért, mire beléptünk a hotel pompás haljába, már eléggé feszült voltam. És amikor feltárult előttem a tágas, tükröktől csillogó, ijesztő belmagasságú bálterem, én már kifejezetten kínosan éreztem magam. Az óriási terem túlsó végében felnyitott hangversenyzongoro állt. Közönséget is béreltél? Kérdeztem nem igazán tréfából. Ne viccelj már! Egyébként a termet se kellett kibérelni. Szóval csak úgy bejöttünk ide? Tud erről valaki? Persze. Felhívtam a szálloda igazgatóját és engedét kértem tőle. Amint megtudta ki vagy... Azonnal beleegyezett. Miért? Ki vagyok én? egy zongorista, aki a Medicine International orvos csoportjának tagjaként hamarosan külföldre megy, és sok ezer kilométerre lesz a legközelebbi klaviatúrától. Nagyon mély benyomást tett rá az odaadásod. A hangulatom hirtelen molból durra változott. Úgy éreztem őszintén megbecsülnek. Én már arra vágytam, hogy, ami csak tőlem telik, kihozzam abból a zongorából. Bejjebb mentünk. Egy kis asztalkán fehérbor és két pohár várt minket tálcán. Kérsz? Emeltem felé az egyik poharat. Megrázta a fejét és a tálcára mutatott. Van ott egy boríték is. Kinyitottam és felolvastam a rövid kelevelet. Kedves barátaim! Kívánom érezzék jó magukat a mai házi koncerten. Ne feledjék, az emberek szerte a világon csodálják azt a harmóniát, amelyet önök kevésbé szerencsésebb embertársaikhoz visznek el. Bon voyage à Vudul! Louis Bergeron igazgató. Mit mondtál neki, Szilvia? Hogy Albert Schweitzer vagyok? Felnevetett. Miből gondolod, hogy nem vagy az? Majd meghallod. Leültem és ujjamat végigfuttattam a billentyűzeten. Meglepően jól szólt. Ó, hát ezt nemrég hangolták fel. Örvendeztem. Egy tagú közönségem kényelmesen elhelyezkedett egy közeli széken, én meg belekeztem Bach numero 21-es Bédúr prölúdjába. Megtévesztően könnyű darab. Az ember jól bemelegszik tőle, mégse pörök túl. Négy ütemet kivéve mindkét kéz egyszerre mindig csak egy hangot játszik de azt az egy hangot rendre nagyon eltalálja a Amikor leütöttem az első billentyűt, megborzongtam a gyönyörűségtől. Már majdnem három hete, hogy nem játszottam egy percet se, és szinte érzéki vágy hajtott, hogy egyesüljek a hangszerrel. Rádöbbentem, mennyire létem része az ongora. Ahogy egyre jobban belemerültem a zenébe, szinte elvesztettem fizikai valómat, és a dallam részévé váltam. Előzetesen nem állítottam össze programot, hagytam, hogy lelkem vezesse kezemet, és hamarosan már Mócárt címol szonátájának, K457-es, hangjai árattak a zongorából, Allegro Molto. Olyannyira magával ragadott a zenélés, hogy egészen megfeledkeztem Silviáról, és immár, mintha nem is én játszottam volna, de magam is hallgatóvá váltam, hallgattam, hogyan játszik valaki más. A darabról egyébként könnyen azt lehetne hinni, hogy Beethoven írta. Erőteljes, emelkedett, és zokog benne a túlvilági fájdalom. Mire a lassú tétel feléhez értem, már nem is tudtam, hol vagyok. Csak lebegtem, mint a csillagok közt bojongó űrhajó. Aztán lassanként érzékelni kezdtem a környezetemet, fokozatosan ismét öntudatra eszméltem, bár arról fogalmam sem volt, Mennyi idő telt el azóta, hogy leültem játszani? Én már tudatosan irányítottam az ujjaimat, s az utolsó néhány hangot visszafogottabban játszottam. Kimerülten és kiüresedve lehajtottam a fejem. Hogy Szilvia mit érzett, nem tudom. Én boldog voltam és elégedett. Nem szólt egy szót sem, csak felállt, odajött hozzám, két kezébe fogta az arcomat és homlokon csókolt. Néhány perccel később már az étterem felé vallaktunk. A bulvár szammis már sötétség borult, és a kávéházakból és a barátságos kis éttermekből nevetés a legemberibb zenehangjai szűrődtek ki az utcára, de Szilvia még ekkor sem mondott semmit. Lent kiválasztottuk, hogy a tengeri herkentjük sokaságából, mivel kívánjuk csillapítani éhünket, majd felmentünk az emeletre, ahol a pincér egy üveg jófajta borral kínált minket. Szilvia felemelte a poharát, de nem ivott. Úgy láttam, teljesen a gondolataiba merül. Aztán lassan és félszegen, de mégiscsak belefogott. Nem is tudom, hogy mondjam. Én egy olyan világból jövök, ahol pénzért bármit meg lehet venni. Kis tartott, majd áthajolt az asztalon. Kivéve azt, amit most csináltál mondta szenvedélyesen. Nem tudtam, mit feleljek. Gyönyörűen játszol, jobban, mint sok hivatásos. Lehet, de attól még amatőr vagyok, a szó legtisztább eredeti értelmében. De bátran lehetnél hivatásos is. Megvontam a vállam. Talán igen, talán nem. Az a helyzet, tudod, hogy addig hiába játszol bahót egy TBC-s gyereknek, amíg nincs elég jól ahhoz, hogy meg is hallja. Végül is ezért megyünk Eritreába, nem? Persze, ez igaz, tűnődött kissé bizonytalanul. Csak az jutott az eszembe, szóval azt hiszem, annyi mindent csinálhatnál még az életben. Hirtelen az az érzésem támadt kétségek gyötrik, hogy valóban érdemese elszánni a magát életének-e döntő lépésére. Talán érthetően mert a világ azon kevés helyeinek egyikére készül most, ahol a családja földön ismert vállalatáról, és a fama termékekről még csak hírből sem hallott senki. Már tizenegyre járt, amikor letelepettünk egy asztalhoz a Café de Florban. Kávét rendeltünk, és hozzá láttunk, hogy felkészüljünk a másnapi anyagból. Számíthattunk volna rá, hogy François, aki mindig szemmel tartotta a báránykáit, most is ott füstöl valahol valamelyik hátsó boxban. Oda jött, hogy megnézze, mi csinálunk. Épp csak egy pillantást vetett a papírjainkra, aztán vigyorogva felém fordult. Hát, haver, ez elég kiábrándító. Mármint micsoda? Ha én üldögélnék itt egy olyan bájos teremtéssel, mint la d'Alessandro, tudod, kit érdekelne ez a francos epidemiológia? Na húzz el, François! mondta Szilvia tettetett haraggal. És lőn. Csak nem két teljes órába telt, amíg átrágtuk magunkat a másnapi eléggé összetett, statisztikai adatokkal is megspékelt anyagon. Végül aztán Szilvia berekeztetnek nyilvánította kis tudományos ülésszakunkat. Ígyunk még egy koffeinmentes mentes kávét, és egy slaftrunk. Remek ötlet. Pláne, hogy ezt a kört most te fizeted. Felvillanyozó este volt, de hosszú és fárasztó. Képzeletben már a kis párnámat gyűrködtem a fejem alá. Eszembe jutott valami nézett föl Szilvia, miközben a cókmókunkat rámoltuk. A japán részlegünk vezetője épp most küldött tapámnak egy pofa kis magnót. A legújabb fejlesztés persze. Rájátszhatnál néhány kazettára, amiket aztán majd aszmerában visszahallgatunk. Nekem jobb ötletem van. Ellenkeztem. Mivel a pénzünkkel ott sem tudunk mit kezdeni, vegyünk inkább néhány igazi eredeti kazettát komoly előadókkal, mint Askenázi vagy Baremboin. Én jobban örülnék, ha te játszanál. Közde, felejtsd el. Kiléptünk a kávéházból és bandukoltunk vissza a szállodánkba. Egyébként mikor és hol kezdtél el zongorázni? Röviden vagy hosszan meséljem. Nem sietünk sehová. Mehetünk a kenyérgyár felé, mondta Huncut mosolyjal, és akkor rögtön megvehetjük reggelire a zsemlénket. Amikor kisfiú voltam, folyton arról álmodoztam, hogy apa kijön majd az iskolai sportnapra, és a száz méteres síkfutásban utca hosszal veri a többi apukát. Ez persze mondanom sem kell, soha nem történt meg, mert a versenyek napján apa mindig rosszul érezte magát. Néha azért valahogy csak eljött, eltántorgott a széléig, ott lerogyott a földre, üveges szemmel bámulta a sokadalmat, és időnként titkon meghúzta a kis lapos butykosát. Soha nem láttam, hogy ezen kívül bármit is csinált volna, egészen addig a napig, amikor is a szemem sarkából észrevettem, hogy a kaputól nem messze feláll és megindul. Az öcsém matek tanára Mr. Porter felé imbolygott. Éppen kosára dobáltunk, igyekeztem hát arra koncentrálni, amikor hirtelen hallom, hogy Tommy Stidman eszelős rikoltozásba kezd. Oda néz, Hiller, szédületes egy faterod van. Megborzongtam, ismeretlen jól lesül ludbőrös izgalmat éreztem. Apámra soha korábban nem lehettem büszke, de sajnos, mint kiderült, most sem. Egy pillanat alatt elpárolgott a lelkesedésem mert ami tommy ilyen üdvirialgásra késztette, az nem volt egyéb, mint hogy apa bevágott egyet Mr. Porternek, amitől a tanár úr elvesztette az egyensúlyát, és végigvágódott a földön. Mire odafutottam, Mr. Porter már feltápászkodott és fenyegetően hadonászott az apám óra előtt. – Tisztára meghűült! Részeg idióta! Ez még megkeserüli! – ordítozott, miközben behátrált az iskola kapuján. Az apám meg ott állt zihálva, az arcán diadalittas vigyor. Észrevett, felém fordult. Szia, Matthew! Láttad, mekkorát beakasztottam ennek a vérszopó szelindeknek? Elszorult a szívem. Olyan iszonyatosan megalázottnak éreztem magam, hogy a legszívesebben ködé váltam volna. Ezt miért csináltad apa? Anya megkért, hogy... Észrevettem magam, gyorsan abba hagytam. Ebből csak baja lesz Cseznek. Már ne is haragudj, fiam! Dohogott. De nem hagyhatom, hogy ez a neandervölgyi szórakozzon az öcséddel. Inkább büszkének kellene lenned rám. Na gyere, elviszlek titeket ebédelni. Nem, apa! Feleltem csendesen. Nem tudok menni. Még van néhány meccsünk. Menj haza, légy szíves! Gyanítottam, nem mozdul, ha csak nem ösztökélem egy kicsit, ezért aztán megfogtam a karját, és elindultam vele a kapu felé. A hátamban éreztem az osztálytársaim tekintetét. Szinte égetett. Nem mertem hátra nézni. Amikor aztán elértük a kiáratot, és megfordultam, ott láttam őket egytől egyig. Megkövülten álltak, egyetlen hang nélkül, és minket néztek. Ettől valahogy csak még rosszabbul éreztem magam. Tudtam, hogy nem úszhatom meg a cikizést, s már előre rettegtem, mikor és hogyan fogják kitombolni magukat. Elindultam vissza a fiúk felé a hosszú-hosszú úton. Mereven a földet bámultam. Jól vagy, Matthew? Felnéztem, s meglepve láttam, hogy Mr. Porter az. Úgy tűnt, nem haragszik rám. Köszönöm, tanár úr, semmi bajom. Apád gyakran van ilyen állapotban? Nem tudtam, mit feleljek. Ha bevallom, hogy idült alkoholista, csak fokozom a szégyenemet igyekeztem megőrizni családunk méltóságának legalább a látszatát. Hát, egyszer-egyszer, mondtam tétován, s visszaódalogtam Tommy Steedmanhez. Na játszunk már végre? Na Náhiller, gyere csak, nesze dobjad! És ebben a végtelenül kínos csendben különös módon az volt a legbántóbb, hogy a barátaim olyan kedvesek voltak, olyan rémesen fájdalmasan szánakozóan kedvesek. Apám szerencsére nem tett több ilyen donkihótei quixote a való világba. Ettől a naptól fogva csak otthon gubbasztott, írta a könyvét és szapulta a világ igazságtalanságait. Ha arra gondoltam, miként bánik velem az élet, akkoriban enyhén szólva sem volt a modáig a gyönyörtől. Nyugalmam csak este volt, miután már csest elrendeztem. Azza minden esetre kétség kívül a kedvenben járt, hogy gyorsan felnőtt, s viszonylag hamar a maga lábára állt. Önszántából bevonult a szobájába és leült tanulni. Így aztán végre kedvemre gyakorolhattam, képes voltam órákig is zongorázni szünet nélkül. Levezettem a feszültségemet, s ami apámból olyannyira hiányzott, fegyelemre szoktattam magam. Középiskolás koromban már túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy békésen hallgassa, mint már meglehetősen összefüggéstelen előadásait és egyáltalán apám egyre jobban idegesített. Aztán egyszer túl messzire mentem. Késő este volt, sopen fantazi impröm tűje fölött görnyedtem, apám egyszer csak enyhén dülöngélve megjelent az ajtóban is rám förmet. Szeretnék dolgozni. muszáj -e hangosan játszanod? Arra gondoltam, milyen érdekes csez fent magul a szobájában, de őt nem zavarja a hangerő. Elvesztettem a fejem. Mereven apám szemébe néztem, s halkan, keményen ennyit mondtam. Igen, muszáj. Aztán már zongoráztam is tovább, s apámnak hátat fordítottam. Mindörökre. Egy pillanatra elhallgattam, majd csendesen hozzátettem. Nem sokkal ezután megölte magát. Szilvia megszorította a karomat. Bár soha nem járt el hazúról, volt egy kocsi a garázsban, időnként lement, megnézte, beült, s úgy hiszem arról fantáziált, hogy a nyílt országúton száguld, s valami nagyon fontos cél felé halad. Egy nap aztán, hogy gondolom végérvényesen leszámoljon ezzel az álnok világgal, ráhúzott egy gumicsövet a kipufogóra. Szilviára néztem, csak merett rám némán. Hát ez van. Nem igazán szoktam beszélni erről. Persze, de nem is kell. Anélkül is ott van mindig az ember agyának egy rejtett zugában, és csak arra vár, hogy amikor a legkevésbé számítasz rá, megrohanjon és maga alá gyűrjön. Ez a lány tudta, miről van szó. Pontosan tudta. A szállodáig már egyikünk sem szólt egy szót sem. Amikor a kapuba értünk, csendesen megcsókolt, Ismét megszorította a karomat, és már el is tűnt. Késő éjszaka volt. Ezeket a reménytelen, ürességtől kongó, sötét, kietlen órákat mindig gyűlöltem. Most mégsem éreztem, hogy oly kétségbejtően egyedül lennék.